most nem az zenének szólt, hanem új fejhallgatónk van, van, hallom, fantasztikus érzés. Azért ö, örökösen ö, egyre kélyesebb érzés rádiózni vasárnap, amikor van a pocitok a csiripörivel, és az ubival, saláta ubival, és tudjátok, hogy most kezdődik a bakánslista, ilyen lelki, vasárnapi finom lelki hadviselés az ellen, hogy teljesen eldurvuljatok, olyanok legyetek, mint az útva. Ezért fölhánytorgatjuk magunknak magunkat, saját magunkat. Közte zenélgetünk, zenélgetünk, de hát ahogy szokott lenni, mindig jobb, hogyha meghallatjátok, hogy mit ír az a könyv, amit izgalmas olvasmányként így délután, ott a szuszogás közben, szép egyébként az ő, érdemes kimenni ír azt mondja, hogy hol is van azt mondja Márk 10.46 azt mondja, hogy közben Jerikóba értek Jerikó akkor az egy héttől van Jeruzsálem előtt amikor Jerikó tanítványainak és nagy tömegnek kíséreptében elhagyta egy vakoldus, timeus fia Bártimeus ott ült az útszélen. Alva, hogy a názereti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni. Jézus, Dávid fia, könyörű rajtam! Többen csitították, hogy hallgassam. Ő annál hangosabban kiáltotta. Dávid fél, könyörű rajtam! Jézus megállt és így szólt. Hívjátok ide! Udaszoltak a vaknak. Reményked, gyere, téged hív! Az eldobta köntösét felugrott, és oda Jézushoz. Jézus megkérdezte, mit tegyek veled? Mester kérte a vak, hogy lássak. Jézus ezzel küldte el, menj, a hited meggyógyított. Nyomban visszakapta látását, és vele tartott az úton. Ez Jézus utolsó csodája. Többet nem csinál. Onnantól már szenvedés jön, a megverettet és a gúnyolódás, a és a vér, takony, minden. Ez az utolsó. Pont a vak. Azt mondják, durva szimbólum. A vak látni kezdett, és ment az úton. Mások látták, és nem mentek vele az úton. Pilinszkinek van egy álma amit a Bódi földolgozott és bele is tett a film végébe a kutyai dalába amikor elmondja, hogy a népüvölt Krisztus felől, hogy tégy csodát, tégy csodát, és miközben itt kö követelik a az egyik lattól talán a bal lattól leszáll a keresztül, és elgyalogol, de senki nem veszi észre. Ugyanez a vak. E, így kezdődött egyébként a harca, ha jól emlékszem, amikor elindul az útra, ez egy három éves út volt, hogy első nap ördöngősökkel kezdte, pszichiátriai betegekkel kezdte, ha akarjátok, így is fogalmazhatok, skizofrénekkel kezdte. A csata első, első mezeje az más dimenzióból indult, és oda kapcsolódott, itt is erről van szó, csodáról van szó, aki nem lát az most lát, ha ez nem csoda, akkor a csodát nem érdemes definiálni. Ez volt az utolsó, és, és szimbolikus, és sötét van ám belül, bizony nem csak azoknak, akinek itt van a szeme. E vidám Isten ige hirdetés után, vidám zenével, folytatjuk talán még a még mindig a Gerlóci Musicnál vagyunk <Szor> valami puszi, mackó, édes hírt hozni, vagy én hozzám, hozogassam? Most gondolod, hogy nem akarok és csak azért után a hogy behozzam az egészkor mindig igényelt kávédat, amivel kapcsolatban... Nem, nem bocsánat, ú, elszóltuk Azt magunkat, stúdióban nem hozunk be kávédat. Hogy, hogy, hogy megítéljem neked a kávédat. Igen. Egyébként nagyon, nagyon... Hogy mondtad, puszi, nyuszi, hogy puszi. Nagyon édes csillag voltál, mert tényleg, mint a... Ö, Szent Ferenc féle mondás szerint a pacsírta, aki egy csepp vízzel beír, minden nélkül kéred, vagy amivel kapod, az kapod hát a kapod, igen igen, igen, igen, igen. Nem vagy nagy igényű. Nem, képzeld, olyan nagy igényű vagyok a kávéban, hogy egy darabig, a, a, a, most nem kéne mondanom, milyen cég neveket, de nem Tényleg mondok. Nem is kéne? Hm? dél-amerikai ők azért érdekesek, mert ők a helyi termelőktől veszik a kávét uh -huh. és megszervezik a világban való forgalmazásukat. Tehát én, ha mondjuk kolumbiai vagy perui kávét akarok venni, akkor nagy valószínűség az ő, táncukon keresztül meg tudom venni. De ők azok, akik feltüntetik a csomagoláson, hogy a termék előállítása, és itt tovább hosszú Sokféle, sokféle cekli van, sokféle csomagon... Állott, nem szenvedett, de nem teszik hozzá, hogy ember sem szenvedett. <gül> nem tudjuk, <gül> ne, hogy ember ne, ne, ne, ez lehet mondani, hogy... Tehát azt mondom, kézeld, csak azért, hogy most véletről belekérdezsz a kávéba, be, van, de... Én e, e, e, rendeltem, vagy de e hát, e, Még a pörkölés színébe is, hogy az, az milyen szintű legyen, hogy francia, olasz legyen... E, és, és találkoztam olyanokkal, akik szintén ennek a rabjai és emlékszem, amikor egy képzőművéssel találkoztam ebbe a boltba aki azt mondta, hogy most azért kell jamaikai kávét vennünk, mert most sztrájkolnak a munkások, uh -huh. és így tudjuk segíteni a sztrájkjukat uh -huh. közben mindenütt megkínáltak Magyarországon a szerkesztőségekben kávéval, amik borzalmasak voltak uh -huh. És eh, amikor valaki megkérdezte, hogy szeretem a kávét, akkor mindig elvigyöröttem, és mondtam, hát nagy, az első 21 cseppet szeretem leginkább. Csak úgy gondolom, hogy... 21 igen, igen, tehát nem érdekes, hogy milyen az első 21 cseppet, ha lecsöpögtetik nekem. Mm -hmm. Nagyon, nagyon lassan. Fú, barátom, azért én... Azért volt olyan, hogy utaztam autóval, hogy Olaszországban ilyet igyak, mert Osztiában nem tudtam ilyet. <kül> bon, tehát, akkor azt mondtam az embereknek, hogy szeretem a kávét, és akkor mindig hoztak a szarab ilyen amerikai típusú kávékat, és akkor egy idő után elkezdtem mondani azt, hogy nem szeretem a kávét. Uh -huh. És jobb volt hazudni, a kávé miatt hazudtam, hogy Csak nem szeretem. Csak szolidaritásból kávét. Nem, hanem hogy ne feltézzem magam a, a, uh -huh. a kávé, más, a pótkávé ízével. Amit valaki szerete egyébként, aki azt mondja, hogy szereti a pótkávét, az tiszte nem, mert az oké, mert az arra hajt, van nincs semmi bajom. De a kávé... Fú, barátaim. A, a, a, a, a, a, a Van egy ö, fin, fin film, Kaurismaki film, egy fickó annyira szereti a kávét, hogy belegőzöli a zakójába. Na, körülbelül ez a szinten kérdezeltől, hogy szeretem a kávét. Na, még egyszer. Szeretem. Ez kérek szépen ö, ö, nem az, amit, a, a, nem ez a hányadék, amit itatnak egyébként a, a szerkesztőségekben, meg ilyen vannak ilyen automaták. Fú, de hát durva. Hát nálunk én vagyok részben az hát automatra. Te vagy akár, az jó Istennek, hogy te vagy az automatra, kérlek. Rendben van, de és a kávé témát akkor gyorsan lezárjuk azzal, hogy vannak hozzánk konoszőrökhöz, meg tudom, én a kávé rabjaihoz képest a akik meg egyáltalán nem a kávé ízemére, de hát ez mondjuk való, hanem a, a rituálé miatt, és azoknak aztán tényleg mindegy, ahogy mondtad is, hogy, hát hogy jó, tifusokájával hát az, az is jó, mint a te a rituálé követem. igazad van, hogy nem, hát attól se venném el a kávét, azt szereti rituálisan fogyasztani, szörpögetni, hortyokat itt hm. tegye, ahogy a te a szertartás is, hogyha minél komolyabban veszed, végül eljutsz a te birodalmába, fantasztikus, félelmetes teákat lehet inni. és az tényleg nem ott kezdődik, hogy belelógatod a a, a filter bár, bármilyen olyat is láttam a, a vízbe. Ja, csak azért mondom, hogy, hogy a, mondok, ha szellemi munkát kell végezni, a te mindig megveri a kávét. A te olyan tisztán ébreszt föl és ö, indít el az agyba való folyamatokat, hogy hát figyelj, szemülsz. Hát a az kávé kiváló. nem azért született erre a világra. Igen, ahogy, a te, a, az ahogy, nem Hogy tudatosan verseny a teával. Ő nem tudja a nem kávé, tud. hogy a teá az ehhez képest bizonyos eh, területen Kávé így van tartósabban hat a teá. Um, Csak van, hogy löketre van szükség. De azt kérdezted, löketre volt neked is szükséged, hogy hoztam e valamit. Teáról, kávéról elbeszélgettünk rendesen, ezt akkor majd még folytatjuk, de ne véleményed arról, hogy hogy legyen köztársaság. Ez egy mai rendezvény, kélek szépen. Hallottál róla? Ötvös Károly Intézet. Az az, az, az a... Majd az osztágos. Igen, igen, igen. Ma. Azért is hallgatnak minket kevesebben, vagy lehet, hogy igen. az ott összegyűltek mind bennünket hallgatnak, csak nincs módjukban, vagy nem ám módjukban m -m -m, reagálni, telefonálni, írni nekünk. Legyen köztársaság. Nem hallottál róla. Ez egy, uh, uh, egy mai fesztivál. Szerinted legyen köztársaság? Vagy van köztársaság? Mert én azt mondom, hogy formáját tekintve, nyilván köztársaság nevét tekintve nem, és hát majd tényiék és sokan mások, akik csatlakoznak hozzájuk, ugye azt balják értsél egyet vagy ne értsél egyet, hogy hát bizony csorbul a köztársaság. Hát én figyelj, én szerintem én durva köztársaságpárti vagyok, megmondom miért aljasságból, én nem értek egyet azzal, hogy a Szent tan áll a magyar államiság mögött. Tehát a, nem a, beszélgetünk ilyesmikről, mert ugye miért is, hanem inkább, mit tudom, Gyurcsányról, vagy a, a rezsicsőkentésről, de hát azért alapjaiban sem igaz az, hogy a, a, a magyar, ö, ö, kö, és ezért nem is köztársaság, ő nem a, szerintem a, a, a, a reszpublika eszméjét is vissza akarja utasítani Orbán, Figyelj, a forradalom eszméjét is vissza utasítani Orbán. Nagy ímre szellemét is. A, a republika az, az sok olyasmit jelent, ami ő nem. De nem emiatt gondolom azt, hogy a köztársasághoz ravaszkodom, hanem a, amiatt, hogy kiábrándult vagyok a feudális szellemi ideológiai hatalom meghatározásokkal kapcsolatosan, amely szerint Isten felkentje papja, királya, népe, szent, szak, a, a, a, a szent korona, ha akarom, mondhatom, úgy is, hogy, hogy teológusként azt mondanám, hogy úgy látszik, még mindig nem sikerült a, a bávány, pogány elemeket a, a magyar kereszténységen belül kiirtani, amely például a, az identitását, egy, a, és az egész jogi, erkölcsi moralitását, egy Szent Koronához fűzi. Sajnos, de igen. Többen akarják a jelenlegi határokon belül, mert erre csak rá, ugye, a km kilométerre a Szent Koronát, mint a köztársaságot? Igen, félek, hogy igen, mert a, a, a, a, a, azt a Feri, a gyúcsány Feri soha nem értette meg, sajnos, hogy a, a nép hinni jobban tud, mint ö, megtudni az igazat. Ezért egyszerűbb, könnyebb is, hosszabb távon is, lelkileg is könnyebb azt hinni, hogy például, hogy egyszer majd jobb lesz. Ezt mindig a kormányok szokták megetetni a lakossággal, hogy higgyétek el, jövőre jobb lesz. Illetve, ja igen, a, ezt mondod, hogy ő ezt elrontottak. Ezt a hit, hitérzést könnyű föntartani. Na várj. akkor azt hiszem, beszéltünk már róla, de ennek kontrasztja képen, ugye a jelenlegi kormányzati eh, kommunikáció többször kimondta, és ismét magát, hogy, hogy nem csak lesz jobb, hanem már most jobb. Hát ők a zseniálisak, mert ők 19 lapot kértek, és az abszurd állításokat tesznek folyamatosan a médiában. Hát, hogy már jobban teljesítünk, hát igen, igen, most a félelem alapján el kell hinned, vagy nem szólhatsz, hogy ez nem igaz. Ez egy gonoszabb rendszer már, de, de igen, ott tartunk, hát, sőt, hát a, a, a magyar példa ö, átvehető és mutatós. Én láttam tegnap a tévé egy adását, mondom, én figyelem őket. Ezek azt hiszik szerintem, hogy nincs nézőjük, de ül egy ember értett szabadkán, figyeli azt, hogy mit sugároznak megjegyzem el a dolgokat. Na és valami ja, hogy hát, mit tapasztaltál, hát, hogy minket hát, utánoznak? A, a, a Sziátó nevű ember az ö, ajánlott Európának a magyar példát, a magyar megoldást ja, emigrációra. Ez ja, nincs szó, mint hogy ajánlotta? Figyelj, ha, a, mi, ha vicc, egy. egy ha én néző vagyok, én már értem azt, hogy annyira butusok ezek az európaiak, tényleg? Miért nem követik a példánkat? hisz, nézd meg igaz, hogy Európában rengeteg emigráns jön be, de kit érdekel Európa rásuk be, nem érdekel senkit de hozzánk nem jönnek hát nem érez cuncimókus ez a, ez a Viktor gyerek így erősödött meg a Fidesz támogatásága az emigráns kérdés alatt emögött a, a, a szakra korona, ebben van hitmozzanat Jobb azt hinni, hogy ő megoldotta. So, sokkal fárasztóbb gondolkodni, gondolj bele, átgondolni az, hogy azzal, hogy, hogy ö, ö, kerítéseket ö, ö, húzunk, most, most kézzel mindenki kerítést fog húzni. És a magyar példa ragadós lesz. Öze. És Orbán Viktor fölemelkedik az égre. A kerítésépítést is erről is beszéltünk már, nem mi kezdtük, mi is egy példa alapján kezdtük. Más kérdés, hogy mi kezdtük. Az nem, egész történetben az a legrosszabb, nem, hogy van mi máshol is kerítés tudod. Jó, jó. de a, ezt a nyolc ben mi, aki kerítés bontottuk, kerítés kezdtünk építeni. Jó, hát úgy, hogy olyan ez a történet kezd építeni, akik korábban, vagy amely nemzet korábban kerítés bontott, az igen, de például segítek neked. említetted, hogy vesznek át tőlünk példát a szomszédok, a sogorok, Ausztria például nemzeti labdarúgó stadiont épít nem is tudom, talán Minternek hívjánk a szövetségenlökét aki bejelentette, hogy szükség van rá és még hozzá Például Ezt a például a Hájföldön a, a bele is a konyakjába sarradó, minden, mi és arra, hogy mindenkit mindenkit behűjítettünk de azért más kérdés, hogy ott az osztrák csapatnak a szeretkezőbőlő mérkőzéseit egy sikeres csapatnak kicsivel többen követték Hát, ez A foci dolog ez nem megy át, de majd át fog menni száz év és át. Megy. Azt már tudod, hogy azt tudod, hogy már lehet, talán jövő hónaptól, novembertől, az UEFA honlapján egyeket előrendelni igényelni a franciaországi ebére. Most, hogy kocselejtezősök lettünk, tehát már lehet jelentkezni egy vásárra. Kézzel azt, hogy megveszi valaki, igényli ki és hát mégse jutunk ki. Pont erre gondoltam, hogy vajon mennyit szenvedett ez a név vajon megérdemli még ezt az utolsó rettenetes csapást, hogy nem jutunk ki és tudod 90% hogy igen nem figyelj meg lehet verni talán ezt a csapatot mert mindig van egy olyan a gerában, meg van egy, néha a személyiségben egy olyan mozdulat, pillanat ami tényleg hát fantasztikus, de az a rossz a gyurgyákkal mindig az a baj, hogy mindig erről a pillanatról beszél és annyira jó lenne már látni. A, a, a, amikor még nem beszélt, és a fejen játszott, akkor lá, lehetett ilyet látni? Ingen, PSV. Igen, psv psv Vagy a PSV-ben. játszott bejátszott, bocsánat, Eindhoven. De, tehát, em, de minden lehetséges, de igazából valóságosan mondjuk ki, hogy, hogy ahhoz, hogy 34 év megtörjön, valami másként alakuljon, ahhoz, ahhoz valami, valami kell, több, mint ami most ö, ö, látszik. Én nem, én nem tudom, én nem tudom. Ö, olyan, mintha igazságtalanság történne ö, a magyarokkal, ha ki jutnak Érted? Ha, ha meg kell törni egy átkot, ilyen szarul töröd meg, i, ö, ö, ö, el tudsz egy feltámadást, három núrra nyerünk kint, és itthon öt egyre olyat, mint amit a kislaciék csináltak, a fazekassék, vagy a nyilasiék. Tehát ez, ez az a generáció, ez ugyanaz a generáció, amit, amit valaha számított. Azt fogod mondani, hogy Nagy Ádám, hm. vagy nem tudom, nem tudom, én nem tudom. Nikolics Böde 2 Mekkora volt a Nikolics Böde 2-ös, az Európa bajnokságon? Na jó, de hát ezt mi mondjuk, akik mondjuk elmúltunk már 38 évesek, ugye? De hát van egy <gül> ifjú generáció, akik számára persze ők is halottak puskáson, nyilas a és így tovább döméről, a de nekik, ezek a mostaniak kötelezően a non plus ultra nem? A Dándai azt mondta, hogy nem az az érdekes, hogy jutunk el, hanem, hogy ott hova jutunk. Hát is igaz? Ezt én is azt mondom. Hát ez az, ez az egyetlen lényeges kérdés. Itt nem, itt ilyen a, stati, a statisztikára hogy végre kijutunk. Szerintem, ha kijutunk, akkor mindenki mindennek megbocsánat. Benzló kapitány továbbra is szövetségkapitány kapitány lesz. Nem igazán értettem a felfogását, de én nem értek a focihoz, de azért mondom, hogy hogy kinek jutott eszébe. És komolyan, kinek jutott eszébe. <gül> Költő kérdés? Nem, who is fucking? Kinek, ki mondta az, hogy legyen a Berstok a kapitány? Tehát amikor elment a lány, akkor kimondta igen, a szobában voltak, és akkor valaki ezt mondta. Na, ő a bűnös! Úgy tudjuk, hogy maga Dárdai sugalta <kül> ajánlotta utódjaként, hiszen Ajajaj, a... ezt a, nem a Dárdai pártól tudod, ugye? Nem, nem tőle, hanem akkor, róla, ó, róla, akkor róla ké... mondták. Akkor kétségesek kérdezem ezt az információt ebben a média. De a Duditól is kérdeztem, Duditól is, tehát most ezt most elharaptam, szóval, hogy, hogy, hogy, hogy mi lett volna most, mit mondanánk? A történetesen úgy alakulnak a dolgok néhány héttel ezelőtt, hogy már kijutottunk. Akkor, akkor most ekéznénk? Akkor most szántanánk őket? Lehet, de azért nem jó a kérdésed, mert nem ez történt. Figyelj, nagyobb fantaszmogória volt, hogy a románokat nem vertük meg. A Dudi azt mondta, hogy ő akkor is ekézné, tehát csak úgy segítek. Igen, ő, ő, jó, ő igaza van, én nem tudom, én hazug újságíró vagyok, én csak azt tudom neked mondani, hogy volt történelmi pillanat, volt olyan súlyos, amit nem tudtunk visszahozni, ha a románokat megverjük Budapest... Ne viccelj! Hát az már elég lett volna. Ez elég lett volna. Nem tudtunk teljesíteni valamit, amit mindenki szíve vágya, és egy akarata volt. A fiúk nem voltak elégségesek ahhoz a akarathoz sem, hogy győz, győztesek legyenek. Mindenhez kevesek voltak, hogy Kokó István kiterült Budapesten a csarnokba ugyanúgy. Csakon meccsen? Csakon meccsen. Azért mondom, hogy a politika... Érthető, hogy nyomja a dolgot, de hát nem túl sikeres. Mert példán a kokáért, én nem tudom, nem tudom, nem tudom, a, a, a, a, gondolj bele az írekben is, hát nem mondhatod azt, hogy, hogy... És figyelj, az, hogy a Platini kitalálta, hogy ennyi döntetlennel be lehet kerülni, érted? Hm. Tehát azért föl van ez már azért ez a leves higítva. Tehát egy higított e ről beszélünk. Akkor biztosan ebbé résztvevők leszünk, amikor nem is talán 13 városban fogják megrendezni mm. majd a következőt, és akkor Budapeste. Á, azért mondom, hogy akkor ezt. akkor seregetőséget. Na jó, de attól még mindannyian azt szeretnénk, mondom. hogy azért, azért azért jut. Jó, hagyjuk a fucit. Arra. akarsz -e beszélni például a zene helyett, vagy a zene előtt még a propagandaminisztériumról. De mindig melyikre gondolsz a magyarról? Hát maga... erről a magyarról, igen. Hát a, a, a, persze, hát a, maga a, a hírek is állandóan figyelem, a, hogy milyen valódi és, és hihetetlen és mesés hírek vannak, és hát ez a, a, mindig összefügg a médiával. Mondjuk én most külföldi példát ho, hoztam, de... Csak azért kérdezem, hogy akarsz-e, meg hogy mikor, mert e, ugye a hallgatói vélemény, illetve kérdés sugallat, hogy akkor annak dacára, hogy állítólag szűkítenek el az apparátust, most azért picit bővítik ezzel az apparátust. Hát ez mégiscsak egy új minisztérium. De ez nagyon fontos, és stratégiai fontosságú kérdés. A médiában történik a hatalom gyakorlás és megőrzése, a, a vajna azért van föltökésítve, meg elengedve, meg. a, a oké okay, egy kicsit gecized, de azért a, a neten is és a bulvárban is tőle, folyamatos a hatalom további terjeszkedése a lényegében teljesen ellenőrzött média piacot és média felületeket az hogy van szólásszabadság az, az bonyolultabbá teszi a kérdést de de van példának okáért itt beszélünk ebben a felületben e, emögött is inkább professzionális megfontolások zajlanak e, figyelj, én, én úgy látom, hogy a, a kádári konszolidáció közdeti alapjait látom e, kialakulni amelyben mindenki nagysától elkezdve a, a rádiószerkesztőig megpróbál beállni a struktúrában jó, hát ez megér egy Hát valami minden silatót nyomassunk akkor. Valami silatót. SZÁN <Szor> PÁDÉS Défaire l'amour qu'on vient de faire. Ça tue le temps, ça fait passer les nerfs. Défaire l'amour qu'on vient de faire. C'est taoïste et maoïste. Aussi drôle que grave et triste. Positiviste et réaliste. On peut même la faire en artiste. Mais là, il y a comme un coup inachevé. Là, il y a plus de fleurs sur les palais. Là, à peine on en a terminé. Là, tout ce qu'on laissait recommencer. Quand vous remets les pieds sur terre, défaire l'amour, combien de faires ça marche droit quand tout va de travers Défaire l'amour, combien de fait cette passé et futuriste travail de spécialiste en duettiste ou en soliste pas besoin d'égoïste égo, là ça laisse un coup d'inachevé là il n'y a plus de fleurs sur mes pavés là on se Prends vite à regretter Là, on est prêt à recommencer ça dit les mots qu'on voudrait faire Défaire l'amour qu'on vient de faire ça tourneront comme tourne la terre fait l'amour' vient de faire quel que soit les nom sur la liste de mise en trop pas j'en connais bien peu qui résistent à faire un autre tour de piste. Vakács lista, de ez most az én hangom, Patakigába, ettől függetlenül a Baki itt van, csak megbeszéltük azt is, hogy közhírét tesszük, miszerint um, van egy nagyon um, zseniális megfejtés. Um, az előző adásban feltett kérdésre, ez ő műsorban feltett kérdésre. Tudni való, és szerintem azért elég sok hallgatónk tudja már, hogy a vasárnap délutáni műsorok azért rokonok, rokonai, szomszédai egymásnak, tehát amikor kettőkor elkezdjük, akkor először Dudi, avonta egyszer ugye a Dóri, majd négytől Baki, és hattól pedig veterántinédzser. Ez mind, mind a halóit vagyunk, de feltétlenül a vasárnap délutányítve este Reméljük, hogy szerves és összetartozó részei, ezért van az, hogy ha az egyik műsorban felteszünk egy kérdést, és később reagál rá a hallgató, mi pedig arra még később reagálunk, akkor ezeket a szinergiákat, mert ezt a kifejezést szeretjük a Bakival, ezeket azért fenntartjuk. Berecki Csaba nagyon-nagyon pontosan és helyesen válaszolt arra a kérdésre, ami még ugye Dudi műsorában a <coughs> csapóindulban hangzott el, nevezetesen a Zseffield wednesday kapcsolatban. És helyesen írja Csaba, itt a Hallóit vagyunk Facebook oldalon megjegyzésként, kommentként, hogy hát ugye azért Sheffield Wednesday, mert valóban ők annak idején ráadásul nem is klub, hanem klub voltak, és hát egyszerűen csak Wednesday, vagyis szerdánként játszották a mérkézéséket. Ez eléggé, hogy szokták mondani, Ö, letisztult. Igen, ez egy nagyon-nagyon egyszerű magyarázat annyira egyszerű, és sokakban fel sem Az egyetlen olyan klub egyébként a Sheffield Day, amelyik nevében egy, a hétnek egy napja szerepel, de azért a szurkolóknak megkönnyítették a dolgokat. Kedve, van, még nem megyünk meccsre péntek, van, már nem érdemes, szerdánként járó meccsre. Köszönjük szépen Csaba. Neked miért el a véleményed, aki már nagyon hozzáért olyan bollogat? Hát, hogy ez egy nagyon jó ötlet a, a szerdát megünnepelni. Én a, mondtam is a csajónak egyszer, hogy mi kedden találkoztunk, hogy milyen kár, hogy a Kednek így nincs így megünnepelve a kedd. Ha, ha van ünnep, egy filmünnep, van, úgy hívják. Kedd van akkor Belgium. Belgium. Na, az is kérek szépen az ilyen szomorkás apátiás film. Persze. Na jó, csak mondom neked, hogy a, a szerelem csütörtök, a dob szerda, azért mondom, hogy a szerda az jó döntés. Áus vagy szerda? Na jó, de én úgy érzem, hogy ezzel a szerdával jól Madi, döntöttek a rá, fiú hogy, hogy más rá figyelj, a, a, otthon a feleség is megértő, szerdán sok van tehát érted, ez a szerda hogy szerdán ott... sok van mondva mondva, ugye? igen, de hogy érted hogy belevered a fejébe, hogy a szerda a szabad uh -huh. ezért jó ez a döntés át kellett vinni a női közösségen azt a férfi közösségnek hogy a fiú focizni mennek tessék, melyik nap szabad szabanozni, ezt tudod? Oké, okay, készültél? Tehát akkor <gül> <gül> valamit hozzá lehet tenni. a jó, van, nem, nem, nem, van nem, nem, nem, hogy mit szólsz nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, hogy nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, olyan, mint nagyon érdekesek az izlandiak. Na majd én is mondok valami érdekeset izlandról, az jó? Azért, az embernek, igen. Gyerünk. Az izlandbánszki pénzintézet 5%-os tulajdon részét, aminek a bevételét kiosztanák a lakosság között, azt mondja a kormány, hogy, eh, hogy ő ezt a bankot szétosztja a lakosság között. <gül> És eh, jó ígérte, nem vicc, Bjárni Benedikton pénzügyminiszter, Jelenleg a bank 187 milliárd koronát ér, és az 5%-a, amit szétoztanak, az 9 milliárd, így akár 30 ezret is kaphat minden izlandi, amilyen 65 ezer forint körüli összeg. Tehát eltudott? Tehát a Postabank. Érted, hogy nehezítsem a kérdést. Uh -huh. Ez hogy, ez hát, hogy van ilyen? Hogy el tudtad e hogy létezik a világon ilyen, hogy egy bank pénzét visszaosztják a lakosságnak? Hát ez sz szerintem banktörténeti fantasztikum. Ez valóban, ahogy fel is ez államosítás sem. Ez az ez, ez, ez, de de de olyan, hogy első példa arra, hogy visszaforgatják a népbe hát a 18-at. Mert nem tudom, látsz-e párhuzam, például a questor. Azért nem minősül államosításnak, de pénzintézet. De hogy történik a Questor kártalanítással? a kártalanítás, ami, mint tudjuk, nem annyira történik, pedig történhet, nem? Mert hát mi valamilyen formában biztos történik, és az milyen az formában az történik. Sem. Hm. Hát ezért mondom, ó, ó, néni, semmit nem tudunk a Questorról, érted? Azzal vigyáznak, hogy ki finanszírozza, ki nem finanszírozza, ki átcsorog, ki nem. Nem, nem, a, az izlandiak nagyon, nem szabad csúnya mondani, hogy milyen csávók, Dobnak olyat, amitől szerintem az egész izlandi közösség ereje megnő. Tehát nem a pénzbe van itt, ahogy gondolom, mindenki örül a zsuskának, hanem inkább az, hogy, hogy mi egy, egy, egy, egyetlen közös állam vagyunk. Nálunk figyelj, amikor a kwestor bedől, akkor kiderül, hogy vannak egyenlőbb, meg még egyenlőbbek. Azokat kártalanítják szerencsére, a még egyenlőbbeket, akik nem annyira, azokat talán nem tüdöd vörös hiszat meg hasonló, biztos olvastál ilyeneket. Hajjaj, közeled. Viszonylag hogy... közel érintem. Sőt, Igen. mindenféle uh, szerzeményeket, filmeket is, könyveket is, eszéket is, glossákat is láttam, olvastam, fordítottam is őket. Igen, Na, tehát... Azért mondom, hogy, hogy, hogy, hogy uh, katasztrofában azért valaki mindig rosszul jár. Általában a szegények járnak rosszul. Ennél jobb hír? A, mi az izlandi? Nekem például nagyon tetszett. Ja, fié van igazi jó hírem. De bocsánat. Na, de várj, azért... várj, várj, most kíváncsi vagyok, és nézem az arcodat. Oké. Okay. Kérlek szépen az, az el -Nusra front. Tudod, mert mindig, mindenki retteg az iszlántól, de fogalmuk nincs, hogy mi a világban. Ezt most úgy mint mintha neked lenne. Hát nem, csak tudom, hogy nincs róla fogalma. Oké. Okay. Az Aleppoért folytatott harcokban a kurd, PKK-sok, Uh -huh. Tehát ezek kommunista kurdok. Hát nevükben munkáspárt, igen. Hát jó, mert van a másik, tudod, a. a El Masri-t e, e, e, kérlek szépen megölték. most ki volt ez az El -Masri, Mahmoud Magvari, ő született, és ő, hát na, ne haragudjanak arra a, a, a tesőn, de a Hamásban is harcolt, meg a gázövezetben. És ő, ő, kélek szépen, egyik nagy kedvelője volt az öngyilkos merénylőknek. Kedvelője? Igen, ő, ő ezt szerette alkalmazni. Tehát érted, ha kérdezel valódi hírt, figyelj, az ál, hogy hírek, az áll kézzel megölték. Azért figyelj, én keresztény vagyok, és szemet- szemét fogad fogért, elvet már nem vallom, de érted, hogy húha, Na, azért valami, valami történt, mert hát ha megnézed a videókat a Youtube-on, ő az egyik ilyen szellemi atyuka. Nekem erről sajnos elég szkeptikus hogy Jó, annyi, biztos annyi jön még erről. egy álmászri után. Na, biztos, hát hogy honnan jön. tudtad, hogy ezt akarom mondani, mint ahogy a az ilyen vagy olyan drogkartellnek a fejét, az ilyen bárót, amolyan. Jó, de, ő, de figyelj, ő megkenti a, a, a gyermekes fiatalok is. Figyelj, láttam olyan hogy sírnak ezek az öngyilkos merénylők, amik ülnek be a tankba, de azért beülnek, meg végig csinálják. Á, azért, ezek az, ezek az, az elmászlik, érted, a személyes felelősség elve is létezik. Valamilyen szinten kell, hogy létezzen, érted? Mm. A háborúban is kell, hogy létezzen. Mm meg kell neveznünk, hogy ki az aki, és hát ez, ez még az Elkaida még az Elkaidával kicsit bajlódunk úgy látom, még nem sikerült teljesen legyőzni akkor most megint megkérdezem, hogy igazi jó hír jó, jó. mert jó, azért jó, jó, bocs, jó. annyit azért hozzá akartam tenni meg az izlandi persze, ez egy pozitív dolog de ha utána gondolunk hogy aki jó, a... van, van, jó, van, oké, jó, gyere gyerekek, fant ezt a, a, a hihetetlen va vagy mesés hír kategóriájába raktam, uh -huh. hogy Fenyámban 2014 februárja óta most először tették lehetővé az újabb családi találkozót. És most olyanok találkoztak, akik 53-ba szakadtak szét, uh -huh. 65 ezen adták be az igényüket, de hát csak pár száz embernek engedték meg, és ez három napig tartott. És volt olyan, aki 60 év után találkozott a feleségével. És pont erre gondoltam, fú, ez félelmetes lett. Ott lenni abba a terembe. Tehát e, e, ha, ha, hihetetlen, nyilvánvalóan az egész szétválasztottság betegességében lesz ez ünnepélyes pillanat, de láttam a fotókat. És az, az, az egyrésztről eh, eh, eh, nem az, hogy megható, hanem ha, azért tényleg egy népről van szó. Tehát észak minden rosszat gondolhatsz. Meg szerintem egy elmevetek fiatal. Szerintem drogfüggő csávó. Hát most az, éppen a, a, fiatal, de azért ez a, a, a dinasztia az. Jó, de szomdják, van, hogy ő, ő azért méltó utód lesz, már látom, ahogy gyilkolták. Igen, de igazad van, ez egy nép. Tehát, ez ő... egy nép, és ez, ez a nép szét van szakítva, úgy, mint a németek szét voltak szakítva, és most, most pár száz ember lát. 60 év után látod a feleségedet. Ha! gondolj be. Sokan kijegyeznének. Hát, ja, de, de, de, de, de igen, igen. Jó, de mondjuk az, hogy. Neki hiányzott. Ez jó hír, tehát most mondtam egy jó hírt, az, ez pozitív hír, hiába Észak-Kóreából hoztam. Tehát nem a kontextus, a pozitív hír önmagában is pozitív hír, most olyanok találkoztak, akik egyébként nem. Tehát így lehet hozni ebbe a világban pozitív hírt, hogy azt mondom, hogy egy, három napig nem működött a gonoszság meg pozitív az is, és az izlandi hír foszlányoddal kapcsolatban azért kérdeztem 74-szer, hogy van-e igazi jó hírede, mert az izlandi hír az annyiban rossz, hogy ahol ez megtörténhet, ott biztosan jó, és milyen rossz, hogy nálunk Mindenki, meg, nem. meg nem. A koreai hírben pedig gondolom én legalábbis, igen, de aztán nem. vessél meg engem, vagy vessél a mókusok elé, hogy hát azért milyen jó, hogy itt még nem tartunk. Hogy ilyen viszonyok van. Hát igen. Hát Mint egy... amikor már lehetett utazni, és akkor még Sokan utaztak keletre. Keletről hazajönni, mennyivel jobb érzés volt? Igen. Hogy azért, hát mind nyugatról hazajönni. Tudsz követni, a, a, a, a, a pozitív hír az M1-en is pozitív hír lenne, meg az rt is pozitív hír lenne. Hmm. Így van, hogy független tud lenni a pozitív hír. Mind a kettőnek jól szolgál. Hát a, a, a, a pozitív híreket, hát figyelj, Lesznek mindjárt pozitív hírek, kitartás, egész. Na, nagyon jól tudja például a Fidesz, hogy de már 5 óra van, nem híreket kell mondani, pozitív hát Azért gondolom, hogy hát bizonyos értelemben a felmentő a megváltás. Most. Oké. Okay. Hello. Hello. Tudod, hogy rajta vagy a listán? Milyen listán? Hát a bakács lista. Az, az nem lehet. Azért jó lesz vigyázni. Minden vasárnap délután 4 és 6 között Bakácslista. lista, lelki kívánság Bakács Tiborral, a rádió Kún, FM 99,5, vagyis fél hiány 100. Tedd, ich dich gern hogy nem értesz, nicht nem értesz, hogy nem értesz, hogy nem értesz, Puszi, puszi hallottad milyen jó volt? Hát kevés olyan zene van, ami telefonon is jó. Ja, bocs. Na jó, van, figyelj. Ne, nem baj, csak mondom, sötét van. Mielőtt rátérnék a Boko Haram és semmilyen Zsolt háborújára, haddosszam meg veled, mert most pozitív híreket is hoztam, és neked akartam először mondani, hogy... Na, az jó, a szeretném. Kézzel ment a, az egyházon belül, megy a a pápa, a Ferenc pápa és a katolikus. Hát a van szó? katolikusról van szó, tudod az enyém. Oh, jó, oké, tudod, jó. Rómában van Vatikán, megvan. Igen, igen, ismerem őket. Igen, hogy igen. Oldtanki, igen. Se. igen, és a Bagoglió püspök, ő, tudod, Buenos ezből most ő van, ez nekem igen, egy oltár lehetőség, és ő most azért harcol. Hogy... hogy a Ferenc pápa azért választotta a Ferenc nevet, hogy Bossoncsa Orbán Viktor. -t. Tudom, tudom. Jó, Jó mindegy, igen. igen, István pápát. Meg akarják váltani, megölik? Na, meg akarják ölni, de most nem az, ez a téma, hanem, hogy ő, ő harcol azért, hogy az elváltak ne legyenek bűnösök. <gül> És a, a homoszexuális a másik. És az a fele átment a színóduson. Kézzel, én, én nem leszek bűnös, nem fogja azt mondani, hogy az egyház többet rám, hogy bűnös, mert elváltam, képzeld. Azért, mert hogy egyházérfelemben nem vagy bűnös. Igen, igen, igen. És hogy se a bűntudatot nem csökkent. De és meg a... Tudod, micsoda harc, ez elképesztő. Gondolj bele, és át, úgy néz ki, hogy ez át, a melegek nem mentek át. Én nekem például, hogyha valami miatt így bűntudatom van, akkor nekem így a bűn miatt van bűntudatom nem a miatt, hogy egy argentin püskök azt mondja el róla, hogy <gül> nem, sem. Mert az én erkölcsi mértéke Na jó, de nálunk nem így van. Erőművel, az megmondja nekem, hogy mi igen, az. De, az, az de, ez, a, de ez nálunk nem így van. Nálunk van valaki, van. aki megmondja, hogy a ki a bűnös. Bűntudat, igen. Ki a bűnös, és az elváltak bűnösök, és a pápa Aha. azért harcolta, hogy mondják ki, hogy nem bűnösök, és úgy néz ki az átment, a melegek a bűnösök, még csak mondom, hogy továbbra is de hogy ez visszamenőleg is érvényes? Persze. Azt nem a Fidesz találta ki, jaj te. Ezténység alapításától mostanáig az összes elvált, aki eddig bűnösnek, és úgyis hajt meg, és esetleg a pokorra is került. Hát akkor nem került a pokorra. Érted? Tornozzák? Lehez tornozni visszamenőleg mindent. Aha. Értem. De, és, de nekem azért jó, mert ülhetek az első padba, és felemelhetem a fejem, és büszkén körbe. Melyik leszhetek. első padba? Hát a, a templomban, az első padban. Hát azért nem ülhetsz a templomban az első mert... padban, mert neked ez az egyik bűnöd, tudod? Tudom, hogy az első padban ülök, tudom. Tehát ez az egyik bűnöd, de igen. van még sok. Hát igen, azon túl, hogy loptam. Hátul kéne állnom, én azt én tudom. Hát a, a lopás az a legkisebb. Az a legkisebb. Na jó, Na, van. Én... A, a rossz hír az, hogy, hogy elkezdték az agyaganatát így forszírozni. Tehát, a, hogyha megölik, akkor jó lenne a minél betegebbnek beállítani őt. Nem uh -huh. tudom, én neki drukkolok ám, vagy igazából az olyan, mint a. a mondtam, a Simics Pont olyan, azt akartam mondani. Figyelj, hogy és szerinted most jelöglatolgatva ki, ki jönne helyette? Tehát valami ilyen izé... Há, vagy nem mindegy, mindegy rendes, vagy most Nem, nem rend, visszarendeződés lenne Európa, tehát olasz. Figyelj, nagyon veszélyes lett az, hogy a dél-amerikai teológia betört Ferencen keresztül az egyházba. Tehát uh -huh. erről próbáltak hallgatni, de hát nem lehetett van nem hiszem, hogy az afrikai büspökök, akik esélyesek lennének Afrika mindenképpen sok áldozatot hoz, de szerintem egy sima olasz visszarendeződéssel uh -huh. konzerválná magát az egyház, hogy ne szólítsa meg továbbra se a híveket Európában Értem, még egy horvát pápa lenne sötletes. az durva lenne, az igen az, az nagyon durva Mindenesetre Erdő Péter bízik abban, hogy, hogy ő, ő nem tudom mibe jó, az jó a, ő, ő is kint van, tudod, ő is kint van ő is, ő, ő, ő a középre ő, ő, ő ez a bölcs középre húzó ember én úgy tudom Aha. Ért, Hát Tehát abban ilyen ebben a kereszténységben is a középre húzás az jó de ha, figyelj, azt most akartam töltkezni és akkor az Erdő Péter is megy harcolni a bokóharamellel na ez, na ez az végre, hogy itt vagyunk figyelj ide na, össze, Nem szeretem a voltat. Én, én bírom? is bírom Figyelj, egyébként, hogyha egy vadászol, amit megígérhet, az ez? Hát. Levadászom neked a Boko Haramot. Fűrjet, fo fogját ejtek. Ja, hozhat kis lulatot a táskájában. Ja. Láttam egyszer egy doksita, a nigériai bozótosról. Itt van a világ legnagyobb bozótosa. A kézed nagyon-nagyon-nagyon nehéz megfogni őket, mert bozótról még műholdas fényképet tudnak nagyon csinálni. Hát, mert rohadt nagy. Nagyon nagy, nagyon nagy. De gondoljuk, mi néha, gondolom, de hogy a tömegek nem gondolják, hogy az egy bőn nagy ország. nagy. De Zsolt nem látta, amikor kinézett az ablakon, hogy ez egy bőn nagy ország? Nem, Vagy hogy fog segíteni? Tehát mire gondol Zsolt, szerinted? Hát arra gondolt, hogy mikrofon van előtte, és mondani kell valami fasságat, szerintem, és akkor ezt jutott. ez jutott az eszébe, hogy segít le a Láttam egy, egy, egy nagyon régi doksit, ahol kérdezi valakit, hogy kicsoda mondja, Haram, mondja, nem, ért, nem ismeri ezt a nevet, azt mondja neki a fickó, addig örülj, még nem ismered ezt a nevet. Aztán szerintem már elég sokan ismerik ezt a nevet. Igen, de hát szerencsére Afrika jó messze van. Igen, jó, csak azért mondom, de hogy... azok úgyis mindig ölik egymást, ja, uh -huh. A Boko Haram például az index terület csodálatos beszámolót, a bogár lesz, a fantasztikus kulturólógus és közgazdász, az meg itt Nigériával példálózott, például, azok, például azok, hogy azt olvasta a hogy 300 millió ember él és hogy 2100-ra 1 milliárd 200 millió fog érni, és az a 7-900 millió ember az még mindig ide jön majd. Fú, de jó, ezt ez nem az új színházban mondta? De. De, úgy vettem észre, hogy és volt vele a Dörner is magyar hangja. És volt, meg volt dikárosok is volt. Igen. Azért szerintem a forma az jó. Én azt gondolom, hogy ez mentheti meg az színházat, mert az emberek bár, bár szeretik Német Lászlót és ismerik, hogy a darabjaira nem mennek el, és joggal a Német Lászlót darabjai is iszonyatosan nyomasztó, Igen, és hát hogy is nyomasztó. mondjam, semminek nem felelnek meg, ami Igen. a dáma ki hogy azzal tesz, hogy nézhető legyen nem akarom bántani a Német Lászlót, én megpróbáltam két könyvét is elolvasni, és azt hogy mondjam, feladtam, és én nagyon-nagyon ritkán azok fel könyvet, tehát, hogy nem is, hogy a Német László nem tudja eltartani a hűszínházat, de ha ilyen zenés, tehát mondjuk jöhetne a Széles Gábor, és őt is... Igen, egy zenés Széles Gábor. Még szerintem. De, széles. A mulató, mulatos is Széles. Mulatós, Hát Te is elmennél egy olyanra, gondolod el, ahol a nagyferog a külpolitikáról beszél. És közben az hát az Tökéletes. Hát azért mondom. Azt fölvenném, és az eredeti punk lenne. Hát és a dönödjön, hogy erre, hogy de. amire most lájdnak az emberek, az a Ha uh Egy -huh. kis eszel lenne ezt összekötni egyébként ilyen lélegeztetőgép, meg nem csak, amit ilyen helyeken el lehet adni. Hmm. Tehát egy áruna valami. Uh -huh. Tehát a műrcsendázár az, el, az előtérben szentelt vizet, hogy én nem tudom, mit tesznek ezek. Uh -huh. Na, ö, ö, elhagyhatjuk a, ezeket a nagy mesefigurákat? figurákat. É, persze. Már a Lázárra jutott eszembe, hogy kézzel, most a NAV megszüntette a, a, az őkotás ellen a nyomozást. De már hát, elrontották. Na jó, de figyelj, megszüntette a rendőrség, bíróság, minden. azt mondja a Lázár Jancsi, hogy ő ezt nem hiszi. Rosszul nyomoztat. Figyelj, én de Ez hogy lehet, hogy nem hisz az államnak a, a janci? Hát Igen. értető, tehát őkotás ügyében azt mondja, hogy, hogy törvénytelenül működnek, most is azt állítja. Tehát mi győzni meg Jancsit? Hát ez az állam ő. Tehát a NAV az csak egy olyan, hogy is mondani, kihelyezett a az államnak, uh -huh. ami nem igazi? elméletileg az van, hogy neki van egy sejtése. Ez olyan, mint a matematika. Van a lázárféle sejtés, hogy az ott nem jól működik, és akkor a NAV megigazolja ezt a sejtést. De nem igazolta be. Működik. De nem igazolta be ő hát, se. Ez a baj, hát akkor a NAV működik rosszul. Ezt te is érteni. Igen, de hát a, a rosszul működik az őkotás esetében a rendőrségbíróság és a NAV. Igen, de nem hát első se jutott a bíróságig a dolog. Tehát azt lássuk be. igaz, <tos> hogy csak a rendőrség és a NAV <tos> rosszul, sőt, hogy csak a rendőrség se száll be annyira a dolgokba. Hát, nem jutott el vádemelőségre. Igen, hát igen, de en, mondjuk az, hogy a, a, a jól működött a dolog, és ezért nem jutott el. Tehát az illetők nem láttak az ökotárs esetében bűncselekményt, de, de utalójelentést. Ez, ez nem így van, hisz ő, ő tudja a Lázár Jánosúban bűncselekményt, tehát nem működött jól a dolog. hát uh -huh. a és a, a, a rendőrségnek az a kötelessége, megtalálja a De miért nem tudja a rendőrség vagy a nap, hogy mit szeretne a Lázár János, ne haragudjon, ugye nem értem, nem tájékozódnak, vagy mi le kell írni nekik? Vagy nincs egy olyan becsületes nemzeti érzés, hogy magyar rendőr, eldobott volna, aki egy kiló volna, a jókban? Hát igen. Hát ez, nekem is ez a bajom, de ezen szerintem változtatni fognak figyelni. Jó, jó, mert ez az őkotérs ez azt mutatja, hogy valami nem működik. Hát gyakorlatilag szerintem az lenne jó, hogyha felvennék a terrorszervezetek listájára ökotársa, is van, egy ilyen érted, nem? Eftárs, meg ökó, meg ökoterror. Szóval az egész hogy ez egy hangzik, és akkor maga a létezésével sértene törvényt. Jó. Na végére, Jó. végére egy kis süti, hogy Sü süti. süti, igen, mert túl majd szereted a sorozat, igen, te is, meg én is. Igen. Hogy igen. Itt, itt van ez a svéd nagyon helyes 21 éves de hát ez a Lundin Peterson, aki kardozott, tudod? Igen, igen, igen, igen. A, azért, ha japán horrorban néznénk, azért a legszebb jelent az, amikor selfiket készített az áldozatokkal, nem? Az egyik igen, tehát az mindenképpen azt kell mondjam, hogy rend, rendkívül 21. századig, de a másik tetszik, hogy a japán horrorban néznénk, azért nagyon kevés a halálos áldozatok száma. Tehát azért, hát hogy is mondjam? Uh -huh. Tehát valami nagyon béna volt ez a csávó. És a, a, a kettő nem elég? Azt mondod, egy ahhoz, hogy rendes sorozatgyilkos elépjen elő? Hát te is láttad, aki a, a billet. Jó, jó, oké, okay, de, de hogy ez, ez kevés, akkor mondjuk meg a London Pattersonnak, hogy nem jutott ez a, ez a, be. A, egyébként ő nem is lett volna sorozatgyilkos, és ezt viszont, egy sprinkler vagy Mossmerder lett volna, hogyha több. Több áldozattal Ez ugye a sorozatgyilkos, az, az nem egyszerre Van még a spree killing, vagy a mass murdering, az ugye a, a, az, amikor egy, egyszerre sokat. Igen. De, Tehát ő más kategóriában. Többet uh -huh. volna, hogyha tovább tud kaszabolni és megy, és még meg a embereket, de így egy, egy egyszerű, egy bén a balek. És hogy a nagyon furcsa, hogy a jól társadalmakban az a felelős, hogy etnicizmus, rasszizmus és náci gondokat socsáltudik távol, te nem vagy talán tisztában, de a, a svéd és norvég skinhead mozgalom, illetve a skinhead bennekarakozik a legburvábbak. Tehát ahhoz képest a németek is teszik tudom tudom, tudom, tudom. Tehát azért bennük a bárhia tudat ott van, ott uh -huh. van, tehát legalább nem kap állami támogatást. A svédek mindenkit gyűlölnek? Vajon? A, a svédeknek ez a része igen, tehát az, az Zlatán Ibrahimovics kivételével uh -huh. igen. A, a... Az, hogy, hogy ennyire bénán kardozott, akkor ez jó hír. Azt mondhatjuk, hogy egy, egy, egy, itt egy szerencsés svéd találunk szemben, aki, mert egyébként... Mert, a, mert a, ver, a Ver... Hogy hívták a puskást? Ver... Tudom, mindegy, igen. Igen, ő pontos egész pontosan lőtt. Ő, igen, ő 70 fölé az áldozat tényleg számat, és ezzel ő már tömegzolkozza van de tehát azért mondom, hogy a Star Wars Musk, az, az már a, a, az, az utolsó, mint János jelenések könyvében az a, a, arra utaló jelek, hogy ilyen e, rajzfényfigurák ölnek nem hiszem, tehát az, én azt gondolom, hogy a technikai fejlődés vele járója ez tehát hogyha ugye látjuk most például a, a Jeruzsálemi helyzetet, hogy a Bolond e, terrorista elindul a késsel és megpróbál nagyon sok embert leszúrnénk és hát nem tud annyit leszótni, amennyit szeretne, de hogyha ők nagyon pontos és automatot a ítnának, akkor ez, ez sokkal nagyobb lenne a pusztítás. Tehát az, az, ugye hát azért csinálunk nagyon jó fegyvereket, hogy megvegyük. Na hát, de ő választotta jel, a jel, kardot, kardot érte. nem támadni is lehet vele. De kar, ő választotta a kardot, tehát azért mondom, itt Értem. ez már máshol van szó. Itt most esetében igen, csak azért mondom, hogy a, a, ez a norvéd meggyilkos viszont ő, sajnos hozzájutott már a megfelelő eszközökhöz. Igen, igen, jó műségű társadalmi jó volt. Igen. De mindesetre a Boko haram helyében reszketnék, tehát gondolom, míg, ha megyünk karddal, megyünk. Tudod mi a ve veszélyes a levadászásában? Mert tényleg ez probléma, tehát miért nem küldik oda az SCS-t, vagy a Delta Force, tudod? Uh -huh. Tudod miért? Állati veszélyes levadászni őket. Igen. Állati veszélyes. Mert be a bozotosba. Hát ezekre a dolgok, ott van az a dolog, tehát, hogy az egyik három oldalán meg tudod a bozolókost, és a negyedik oldalán meg lesz mindenki, de Hát igen, csak hogy nem olyan egyszerű ez a probléma. egyrészt ugyanaz, mint a Viet esetében, várjuk meg civil lakosságba, civil lakosságot Ezeket terrorral... oroszokra bízni, Iren. azokat nem zavarja a cívül lakosság. Jó, hogy oroszokat kéne hozni oda is. Az Sok azok oda mennek, és akkor... Mindenkit megölnek. Föl. Aki mozog, az valószínűleg ellenség, és okay. akkor ezzel így megoldaná. A Putyinak van vál. ilyen javaslata egyébként, folyamatosan Neki él is vele. azért, hogy is mondjam, ő ebbe a tehát ő a tömeggyilkosságokba verhetetlen, nincsenek ilyen, hogy is mondjam, a, a De az milyen, hogy hogy támogatja a felkelők bombázását? É, és ö, ne, nekem nagyon tetszik, hogy állandó javaslatokkal él a, nemz, a, a nemzeti középolitikában. Visszajátsza, visszajátsza magát a volt a, a, a szovjet pozíció viszonyában, biztos vissza. vagyok. Tehát nagyon is sok Hagyurik van, rengeteg szálláldozható emberük, és elvennek a végső típ. Tehát Igen, hogy Igen. Is mondjam, nehéz lesz szembeszállni az elkupult, és hát hogy is mondjam, mindenféle törvényeket betartónáltóan az nem számít mennyi orosz fog meghalni mert azért az nem, a Afg nem. afganisztámban számítottam a mamák tüntettek hát na, azért az a puha brezsdén az meg gorbacsov, meg minden ott, ha tüntettek a mamák, akkor őket is merődik jó, jó, igen, igen, igen, ez a putyin az sokkal macskó jó, azért egy kicsit durvábban csinálja jut eszembe róla a kisállatok, hogy vannak? jól, jól vannak és hát egy napig most az a, a nagymamánál volt a putyus, és most egészen egy kicsit így, így fú, fú. Nem viselkedik, ő nem volt idén a ide idegen. Ő ja, hát, zaklatott ott, aludt, szerinted? Ott aludt, alud, abszolút aludt. Mm -hmm. Most tehát, muszáj néha szót és elmentünk, és kirúgtunk a hámból. Világos, meg jó, nem lehet megóvni a gyerekeket minden szörnyűséggel. Nem, ja, ja, előbb-utóbb kirepülnek. Hát az a, a nagymama nagy jól tartotta, nem? Hát szerinted? Jó, jó, jó, jó, van, csak ja. ne, ne a gyerekeknek vagyunk, jó, ne Jó van, Jó, Moszkó. a ver que te veo con no me miras le, le, le, le, le. y porque nunca quieres nada Ay, a te te hoy yo te voy a dar la espalda pa que bien tu meta que yo me voy porque mi mundo me está llamando puta máteme de pisar. 56 hiába dolgoztunk azt mondja nem hallható a felvétel kérdezem én á a felvétel kiváló minőségű akkor mi a baj az hogy mondtam a főszerkesztőmnek hogy megcsináltam az interjút negyedikére veled erre a fő így hát ez nekünk nem kell nagy Imrés rajneres narratíva nem kell Azért idézem a kolléga és Rainer M. János közötti telefonbeszélgetést, és nem oldom meg publicisztikailag, mert az élet mindig jobb dramatúria és tiszta, mint én. Narratívák. Egyszer felhívott egy magyar miniszterelnök, hogy főzzünk együtt. Mondta ő Feri, mondtam neki, hogy baki vagyok. Majd rákérdeztem kurucsosan, mit akar egy böszme egy szalámi tolvajtól. És tévedésen kaptam Ferit, mert azt mondta, Tibor, nem számítanak a narratívák. Két napig gondolkodtam rajta, és végül arra a következtetésre jutottam, hogy de, igen, majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy a politikában csak az számít. Még az is lehet, hogy érti ezt Ferit, csak nem meri elhinni egészen. A fenti esetben is úgy érzem, hogy a Kossuth Rádiónak van egy buta főszerkesztője, aki téved, és ezen szerintem árt a saját pártjának. Nók veszélyesebb a parlamenti ellenzéknél, emiatt mindig van remény. Gondoljunk bele picite rádiós interjú letiltásába, aminek komoly hagyománya van a magyar médiában, például a szerző is többször átélte jobbról balról, ja, ilyenkor az oldal tök mindegy. Magyarok hasonlítanak egymásra. Ha azt mondjuk a narratívában, hogy 56 kapcsán elég volt a Nagy Imrés Rajneres gecikből, akkor a narratíva megsérti a forradalom anyaméhet, Hát, ha így értitek, maga a forradalom köpettetik le, de húgyazást is írattam volna, annyira blaszfémikus a főszerkesztői döntés és stílus. Nem desakralizál, hanem durva pornót nyomott a médiában. Stalin biztos kivégezte volna a gulagon azt a főszerkesztőt, aki a politikájából száműzni próbálta volna a lenini elemeket. Lenin emléke volt az álcaggonosz előtt, és Stalin gondosan ápolta is, főleg miután meggyilkolta. Na, ha jól emlékszem, de lehet, hogy ez rajnerizmus, bocs, nem tudom követni az otthoni eseményeket, de éppen Orbán Viktor ácsorgott Nagy Imre koporsójánál, úrva régen, 89-ben, de kétségtelenül ott csinálta meg magát, hogy a tévések beszélnek, vagyis van némi probléma a narratíva Nagyimrés változatának eltüntetésével, sajna nem lehet kihagyni, hiába alakítható a történelem. Előre és nem hátra, bár vannak orvelista körök, akik szerint az is lehetséges, csak olyan hülyék kellenek hozzá, mint John Finkenstein és a nép. Mi is hogy egy János volt a vonal túlsó végén, és nem egy olyan költő, mint Simon L. László vagy El Simon László. Szaremberek emberek szarul beszélgetnek, tudjuk ezt már Gáiricsi óta, nem marad fel belőle semmi. Ám ha egy kiváló történészi személyiséggel történik meg, maga is a történelem részese lesz, erről álmodott mindig is John Lukács. Másképpen mondva, ha majd rákérdez a fiam, apa, milyenek voltak azok a borzalmas 2015-ös évek, amikor a kerítés épült, kérdezek vissza, és elmondok neki egy történetet, ami igaz, ettől hátborzongató. A történet az emberről és a butaságról, meg a félelemről fog szólni. Két ember drámája, de a háttérben ott lapul a gonosz államhatalom, amely préseli a dolgozókat. Mindenki igyekszik, van, aki jobban fél, vagy azért, mert budai polgár vagy azért, mert még van munkája. Az okok nem számítanak, csak Shakespeare drámájában van akkora mákja Hamletnek, hogy Polóniusz a drapélia mögött fülel. A média fülel, és nem lehet szíven szúrni egy fület, és nem azért, mert nincs neki, nincs neki. Kicsit rossz kedvem lett ettől, de elszembe jutottak a pesti srácok, meg a Fradi B. közé, bocs, akik nem filozofágatnának sokat forradalmi helyzetben, Kivégeznék az árulókat. Miért, kollega? Hát a forradalom az már olyan, hogy szívből történik, ami törli a politikai különbségeket ilyenkor a nemzet egységes belül. Aztán persze jön a Kádár, János Viktor, meg Moszkvából a felmentő seregek, de ez egy másik cikk. Viszont eszembe jutott, hogy a BuzzFeed versenyében csak azért a negyedik Orbán Junkers a Vili világciki mert nem készült képadácsában. Még jó, hogy Kossuth apánk nem érte meg. szerintem ebben egyetértett volna későbbi kollégájával Nagy Imrével. Dácsában semmit nem csinálunk az oroszal, mert megszopat 50 évre. Azért Putyin tényleg tud valamit. Vajon Nagy Imrét is kiretusálják majd a fotókról, mint Rotskyt? Izgé és unalmas egyszerre a történelem.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 Μα είμαι φτιαγμένη από δύσκολο χαρμάνι Ξέρω για μένα δε σου και για τα πως με βάρεθηκες ακόμα υποθέτω όταν με θέλεις για καφέ σου ελαφρύ όταν βαρύ όταν γλυκό και όταν σκέτο όταν με θέλεις για καφέ σου ελαφρύ ποτέ βαρύ, ποτέ γλυκό και ποτέ σκέτο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 Szagad a ma És erre csak Brajár Péter azt tudom mondani. Hello! Hello, hello! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Így vasárnap este egy órával korábban mi szoktunk, vagy később nem, korábban vagyunk, mi szoktunk már is az operaháznál ülök a kocsiba, hogy elmesélhessem önöknek, hogy augusztus 16 ára meglepette a barátnőm, gyermekkori barátnőm, mert ugye 17-én volt a születésnapom és elvitt engem ki a szigetre, ez már nem a reklámhely, egy igazi a koncert, ami szenzációs volt, de a meglepi az, hogy ma megkaptam tőle ennek a lemezváltozatát. Na, és így a kocsiba végig idefelé ezt hallgattam, és már is mondom, hogy mi minden jót tettem a héten. Az egyik legjobb húzás volt, hogy elmentem az Erkel színházba, és megnéztem a Sába királynőjét, ami szenzációs volt. Tudják, amit Goldmalk írt, akinek halálának a századik évfordulóján, is túl vagyunk már, az a magyar zsidó operaszerző, akiről korábban már beszéltem előknek, feltétlenül meg kell, hogy nézzék ezt az antik, menis, antik mesék tanúságát, ami a keleten játszódik. Szenzációs a rendezés, ezek után megkéne azt is mondjam, hogy ki rendezte a darabot, Káély Csaba biztos mindannyian ismerik őt, hisz ő vezeti a műpárt, aztán nagyon jó volt a szereposztás, igaz, az egy főszereplő, aki Ászádot játsza, a második szereposztás László volt is, biztos jobban sikerül, mint a premieren volt. Ő is nagyon jó volt, szenzációs hangja, a magasságával van kis probléma, hisz egy alacsonyabb uri ember, akinek gyönyörű hangja van, nagyon képzett hang, de bele kell szeretni, és, és, és nem igazán jön át, de ennek szentációs volt, szenzációs volt a maraton, előtte, utána, közben goldmágot zenéltek. Úgyhogy ezt mindenkinek tudom ajánlani, és most jön az est fénypontja, és bízom benne, hogy ki fogom tudni rendesen mondani a szerző nevét Jules Masné, körül gondolom így kéne franciául kiejteni, aki egy gőte darabra írta meg a zenéjét mindössze hat hét alatt, és ennek az úriembernek a szenvedéseit az úriember az körülbelül Goldmarknak lehet kortársa, úgyhogy ez szenzációs dolog, hogy száz évvel ezelőtti szerzők darabjait mutatja be az Erkel és az Operaház, hisz a francia opera irodalom meg a magyar opera irodalomnak ez mindkettő kiváló alakja. De mi minden pozitív történt a héten? Hát ugye természetesen Madridban volt egy európai csúcs, ahol véletlenül nem bántottak minket, sőt nagyon gondol figyeltek a miniszterelnökünkre, azt is elmondtuk ott, hogy a kerítések megtették, nem tudom, hogy mit tettek meg, mert a migránsok azért jönnek. Erről is szó volt. Aztán még egy nagyon érdekes csúcs volt, aminek nem még pár órában között lett vége, hisz a szír elnök, Asszad elnök Moszkvába volt, és Putyinnal egy csúcsot folytatott, hogy mit csúcsoltak ki, azt nem tudom, de a dolognak vége lett, és lehet, hogy ebből kitör a világbéke, ha bár nem hiszem, mert azért a délután folyamán borzalmas dolgok is történtek, igen, a tengerből kihaláztak 40 áldozatot, menekülteket, meg hármadták, vagy összesen összegiszen 43 ember lelte, ezekben a lélekvesztőkben a halálát, közben a közelkelezen is tombol a palesztín terror a nap folyamán három késezésre is sor került. Ezt azt nem jelenti azt, hogy nem ne menjünk el oda turistáskodni, csak vigyázzunk és figyeljünk oda, és ne felejtsék el azt a rejtői dolgot, hogy a kést nem kihúzni csak benne a kórházban, mert hogyha kihúzzuk idő előtt, akkor elvérezhetünk. Szerintem az időjárás kedvező, de azért aludjunk tártan nyílt ablakokkal, vegyük be a vitaminjainkat, együnk sok gyümölcsöt, és ne felejtsék a régi Brajeri mondást. Unokáknak még életünkbe adjuk oda, amire szükségünk van, jobbainkat életünkbe szeretnek, mint halálunkban majd vágyódnak utánunk. Mit szerettem még mondani? Azt, hogy a jövőjét is nagyon izgalmas lesz, készüljünk lelkesen, rá itt a hónap vége, mindenkinek a bankszámlája tele lesz, mert jönnek a fizetések, nyugdíjak és egyedek. Szerinted valamit elfelejtettem? Nem, én mindig ott meghatódok, hogy a kicsiknek hagyjátok oda, amitek van. Ott kell mindig, kell, abba hagyni, annál többet nem tudsz mondani az embereknek. És próbálják meg jól érezni magukat, én is most perceken belül ben vagyok operába és Zsöli és a darabját fogom élvezni a barátnőmmel, és önökre fogok gondolni, és a jövő héten elmondom, hogy milyen volt, és ha Isten mencs, nem volt, top. Azt is megmondom, mert éljenek a kritikusok, akik megmerik mondani a véleményüket, azért ne felejtsenek elmenni az Erkerbe, és sába királyéért is tapsolni. Kicsit hosszú, de izgalmas, és a távoli keletre visz minket. Ma annyi rosszat hallunk a távoli keletről, hogy legalább az Erker színházba imádjuk a keletet. E, legyen jó hetük, legyenek egészségesek, és jövő héten ugyanakkor és ugyanitt a viszonthallással. Ciao! Ciao, ciao! esta canción hay un martillo a szó. en tu corazón Ez rayaron esta canción hay szó. Ez a szó. Ez Örülünk, ha betelefonálok, hogy lehúzzuk a zenét. Tessék! Szevasz Tibor, Horváth Péter, Szervusz. tia! Szervusz. De, ugye, ott folytattam egy énsz, és nagyon tetszett a jegyzeted, amit olvastál. A másik, hogy azért 56-t, azért valamit hadd csatlakozunk, de ma van ennek a üzenet véres a az évfordulőjött a parlament előtt, amikor ugye. az a lövés sorozat volt, és a mai napig nem jelentkezett. Senki, egy ember, aki azt mondja, hogy én is ott voltam, én is lőttem, vagy valami, tehát ez is borzalmas. De ott fejeztük be a másik rádióban péntek délután, Nagy Ivrénél, hogy azt a beszédet elmondta este, és utána nyugalomra intette a tömeget, hogy mindenki menjen haza. Okay. Sőt, még este elhangzott a rádióba, hogy kiállási tilalom senkire menjen az úttára. Kérdezzek én téged, mi lett volna akkor, hogyha nincs az az úgynevezett csőcselék időzérve mondom, aki elmegy a szoborhoz ledönteni, elmegy a rádióhoz. Nem hagyja, hanem tényleg hazamegy és végesen lehet aludni. Akkor lehet volna 56 szerinted? Hát persze, figyelj, a szansz a forradalom a rövid nadrágbosait mindig leköpik. Én azt az mint volt béközepes mondom, hogy persze a csőcselék, hát így is meg lehet fogalmazni, úgy is meg lehet fogalmazni, de hát a... a, a, a nagyon nehéz... Egy nagyon nehéz. Petőfiéknél is féltek, hogy el nem lesz csőcselék. Persze, szóval. Fo... Lett volna egy ötlantos forradalom, hogyha a Nagyimlére hallgat a tömeg, meg a rádióra. De, de, nem, kérdezőt, de egy nagy kérdezőt, imre kérdezőt, sodródott az eseményekkel, nem, nem befolyásolta sodródott velük. Szóval azért ezeket el kéne gondolkozni, mert ezek a Tuskolábú, ez a messiános, aki, aki, aki ugye a Korvin közben volt, vagy a Szabó bácsi. A, igen, a, a, a Szabó a, a bácsi. Hát igen, ők másképp gondolták. Ezek, ezek mind olyan emberek voltak, akik köztörvényes bűnözőkből lettek, úgynevezett forradalmárok. Érted, én most őket védem, Érte, érted, de Ez a a Horvátok, ez így volt Boszniában, és Horvátországban szerbiában is a köztörvényesek harcoltak, és akkor szabadságharcosok lettek belőlük. Rúzsa is ha, volt ilyen. Nincsenek ezek, ha fegyelmezett a tömeg 56 október 23-án este a 7 órakor, és mindenki oda megy aludni, hogy Nagy Imre kérte, vagy a lehet, volt hogy be, a rádió lehet, hogy forradalom. Lehet, lehet. Ez elhiszed? Én, én ezt így érzem már évtizedek óta, hogy, hogy ez így van. Hát igen, ez egy bizofrén de... helyzet, de ez, ez, ez ténykérdés. Hát igen igen, igen, igen, igen. Jó, csak ezt akartam mondani neked, csókollak. Csókollak. Ö, próbáljuk meg Robit felhívni, miközben ö, igen, éltem, értem, hogy miről beszél és ez tényleg így van, hogy a, a csak szerintem minden ö, ö, radikális ö, elemnek a, a tömegvonzása az ö, jó és rossz egyaránt lehet, ezért nagyon nehéz, nehéz ezt megítélni ö, a forradalomban, ahol valami megtisztító erővel tör föl Természetesen szívesen üdvözlöm akkor, hogyha éppen program van, akkor pedig hát nem ugyanaz az érzés fog Hát ez attól függ, mi, mi a történelmi konstelláció. Azért beszélek ilyen sokat, mert közben telefonon elérjük Regős Robit. Elértük? Szervusz, Londonba vagy Piszok? Ugye? Szervusz, hey, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Igen ez a Piszok most éppen Angliában van. De nem mosogat. Az elmúszott az autópályán néhány kört teszünk, igazából, ez egy ilyen népsávos pihenő, uh -huh. mert hogy áll a forgalom, de nagyon szépen lehet legalább a szép őszi angoltájba gyönyörködni. Pár napja ugye megérkeztünk Angliába, én a, a hetet Balszalonába kezdtem, mondom azt azoknak, akik szeretnék, hogy körbezárják az országot ilyen szögesdottal. Baromi jó, amikor az ember, én csütöttem Balszalonába reggel indultam Budapestere, például majd este kocsival Angliába, tehát nagyon jó ez a szabadon mászkálás, igazából én nem szeretnék így visszakeveredni azokhoz az időközök, mint ugye 25 éve annak idején hogy egy vágással elvágott, azt most ami mi vezetünk ugye vissza-vissza építi. Hát el kell mondjam, hogy nem mindig büszkeség magyarnak lenni, itt elég jó informáltak az angolok, sok minden történik. Egyébként az előbb egy parkolóban ültünk, kávéztünk, és parkolt egy autó kiszállít baloldalról egy kislány, és én kikérdekezett szemekkel, megkérdeztem, hogy Jézusom, ez a nyolcseres kisztány. De más... jó lenne, ha a kormány más oldalon lenne, nem, mert igazából a már van a a ja, hogy a, után Angliába... után a kormány, igen, értem. A gond ha uh hogy -huh. itt a kormányjal tudnak bánni. Tehát igazából egyébként nagyon érdekes egy balkotmányos autóba utazni Angliában. Rettentő kedveszik az emberek, csak néha nem lesz észre, hogy nem azon az oldalon, ahol a kormányuk van nekik. Egyébként pedig az időjárás annyit, hogy tipikus angol időjárás van. Egy Manchester meccsen voltam, ami 0 0 nullával végződött. Olyan rendőri készültség volt, hogy nem is tudom, hogy tüzessébe állt az a rendőrautók meg a rendőrbuszok, de semmi nem történt. Sok szomorú szemű Manchester mezbei... The United volt? City? Igen, igen, igen. Igen, de 0-0 lett a végeredmény, a úgyhogy e, sok szomorú ember jött velünk szembe. E, nagyon érdekes, hogy, hogy itt az, az állag komolyan még hozzánk képes, és is, is, e, szerintem nagyon drágák, de az itteni keresetekhez képest viszonyítottam, hogy kb. az itteni minimálbér, meg a benzén mondjuk nálunk, meg itt mi a különbség, és úgy rájöttem, hogy még sohányira drága csak nekünk. De most érti, itt a benzinárakról, ha már szóval itt mondjuk 480 forint per liter, uh, e, Franciaországban 410, e, Németországban 350 vagy 340, és Ausztria vezet 315 forinttal körül. Tehát hogy igazából e, Magyarországon azért 350-360. Hát, hogy Ausztria teljában, az apája. E, igen, tehát, hogy, hogy, hogy itt a fizetésekhez képest lehetne hasonlítani, de nem, nem teszem. De tett... És hát nagyon örülök annak, hogy... Mit csinálsz ma, ma életet, este? Életet. Mit fogsz ma este csinálni? A barátainkkal megyünk el egy, egy, egy ilyen pábban beszélgetni, igazából, és nagyon érdekes, van az egyik fiú szlovák, van egy egy magyar lány, aki Ukrajnából uh -huh. jött igazából, és, és hát így, így a világnézetükre úgy kíváncsi vagyok. Magyar. magyarok hogy most már tenap is beszélgettünk, mm. és hát itt azért jobban meg lehet találni így, így a számításokat mindenkinek. Olyan munkából is, ami, ami ilyen szerényebben fizet, mint fizet, abból is nagyon jól meg lehet élni. Uh -huh. Úgyhogy mondok az, amit valami olcsóbb munkát vagy valami, Ajjaj, munkád munkád munkád ne, nem csináld, ne csináld, ne csináld, hogy kimaradj. Ja, ja, mondjad Gábor, mondjad. Robi, kérdezhetek én is együtt kihasználva, hogy a már ráthatta ezt a hatalmas távolságot. Érezhető Angliában valami az új Star Wars érületből? Mert állítólag igen. Nem. Én legalábbis egyre semmit. Azért is kérdezem, mert amikor majd tőled elbúcsúzunk a bakival egy másfél percet még erről is e, értekezünk. Ha ahol vagy ott nem lehet semmit érezni, akkor, akkor majd utólag elmondjuk, hogy mit hagytál ki. <gül> <Még> <gül> meglátjuk, de mi pár napig itt leszünk, úgyhogy ha olyan van jövő héten, vasárnap el fogom mondani. Zsáj, jó söröket! Ott ott vannak. Részület. Igen, igen, a, a, itt vannak, igen, én mondjuk a Ginis a, a söréim kedvenc, ami mondjuk egy ír tegetes sör, de... Egy, egy lassú barnát figyel. el. Így van, így van, egy lassú barnát, neked pedig egy, egy rossz szőkét küldök, a hallgatónak, hogy egy nagy Puszit, szeregessétek egymást, aztán jövő héten újra beszélünk, köszönöm szépen. Puszi, Jusszi. Szia. Csálam. Puszi nektek, szia, szia. és a bakás lista még egy olyan hat és fél percig körülbelül. Azt szeretnénk elmondani, ugye, baki a kedves hallgatóknak, hogy még sokkal ebben felgyorsultunk, és a hangtárunk, az archívum, az most már arra is képes, hogy amit elhangzik a adás, és abban az utolsó néhány szó, akkor már is hoppa, a követhető. Mondjuk a, azt hiszem, hogy viszonylag kevesen vannak olyanok, akik az élőt is meghallgatják, és rögtön utána akarják hallgatni a felvételt is, de egyébként, hogy hol találhatók ezek a Májlok, hát halló itt vagyunk, pont hú, tehát halló itt vagyunk, pont És ott pedig műsor címe szerint. Na. A Star Wars-hoz hogy Úgy tudom, Litvániában csinálták meg azt, nagyon jó, nagyon profin, hogy volt egy Lenin szobor, Úgy van egy Lenin szobor a hosszú nagy kabátjában, uh -huh. mert egy uh -huh. a fölemelve, hogy dolgoztak egy kicsit a szoborra, és egy dártvédelmet csináltak belőle. Lehet, hogy Litvániában is, hogy Odesszában az biztos. Akkor ez akkor szerintem ez így van. Olyan, hogy Odesszában, tehát Ukrajnában. Ukrajna. Nem, bocs, itt hagyjuk Litvániát. Féle értsétek meg, média vagyok, de hogy Odesszában történt. Meg hát azért vagyunk ketten, ugye, a, amiért a remények. Egyfajta Szóval És ez van. tényleg Odesszában történt, és egyébként még nem érték be helyek, mert hogy, hát szóval. Indítottak is egy jelöltet, egy internet nevű párt, internet nevű uh -huh. párt, önkormányzati, helyi önkormányzati választások zajlottak, illetve zajlanak, és, és ennek a pártnak az egyik képviselője, vagy hát jelöltje el találni a, a főgonosz, Milyen néven? dátvé Igen, tényleg a Dártvédőt indították, és, és a csubakka kampányolt mellette. Fogod? É, é, annyira fogom, hogy ebben tényleg benne van valami, hogy a politikával valami abszurd dolog történt. Nem csak a Thebdo. Tényleg a képregény világban vagyunk, benne a hősök világában vagyunk. kimentse meg a népet? Hát Darth Vader, a, ami, ami egy kicsit morbid, de tetszik. Viszont, hát sajnos annyira nem készültek fel ezek a, a kampányból, meg a vonatkozó törvényekből, hogy, hogy tudták volna, hogy a dolog illegális. Úgyhogy szépen el tud képzelni, amikor rendőrök lekapcsolják csubakkát? De, de lekapcsolják. nem lehet csubakka? Csubakkal lehet, csak nem kampányolhatsz, mert agitálni nem lehet. Tehát mondhatom azt, hogy csubakka vagyok, kérek egy kólát, tehát egy megdöneszben mondhatom ezt, de azt nem mondhatom, hogy, hogy mi csubakká igen, igen. egyesüljünk. Ezt nem lehet, és. Szerintem nem létezik a csubakkal, csak igen. gyakorlatilag. Meg a, de nem értem, milyen jogi érvelés. Van, a, ez persze Ukrajna, nem? Ez Ukrajna, de azért az látszik, hogy. Az alkalmazással kapcsolatosan vannak két telj. Igen, de hát szerintem saját magukkal toltak ki, mert ebből úgy van hír, hogy mi már beszélünk róla, néhányan hallgatják, az ismétlést is, ugye, meg az archívumban is hallgatják, és, és ebből aztán tényleg komolyabb hívverést támad, vagyis, hogy hát eléri a célját. Hát igen, de azt lehet látni, hogy a két kétfarku kutyapárt, vagy az izlandi sörívó klubja, hogy Egyre nagyobb igény van arra, hogy uh, dátvéder, vagy uh, várjá, mondjuk egy, nem Amerika kapitány, vagy jobba, nem is hull, várják, kit, kit kéne, kit választanánk kedvencősünknek? Némó kapitány. Némó, te nagyon óvós. Mi mondja egy évszázadot? És akkor <gül> vagy... Én scooby gondoltam, hogy scooby megmenti a magyarokat. Azt nem lehet kevesek között tartozók, akinek nem lett magyar neve. Eszkobidó megmenti a magyarokat? Okay. Tehát azért mondom, szó... hogy eljutottunk ebbe a fázisba, hogy, hogy bármi lehetséges. Bármi. Ígértem neked Izlanddal kapcsolatban érdekességet. Na, emlékszel még? Igen, és mi az? Na, az, hogy ez egyetlen olyan ország, illetve nemzet, illetve nyelv, ahol a, az utó név, tehát a, a vezetéknév képzés az úgy zajlik, hogy minden fiúra, minden lányra Ugyanúgy érvényes, nevezetesen, uh -huh. hogy minden hölgy esetén kiderül, hogy ő kinek a lánya, és minden férfi esetén kiderül, hogy kinek a fia. Tehát mindenki dotirra, mi? Tehát Tehát dot vagyis, hogy kinek a lánya, vagyis, és mindenki szonra, uh -huh. vagyis, hogy kinek a Még csak annyi eltérés sincsen, hogy szen. Uh -huh. Csak szon. És csak dotir. Uh -huh. Ami azért annyiban segíti a nem, az Izlandiul nem beszélőket, hogy hát hogyha ezt megjegyzik, hogyha Dottira végződik, akkor Aztos biztos lány, hogyha Szondra végződik. Mert ha nézed, nélkül, nem, nem vagy benne biztos? Izlandi nőnél vagy a rádióban adott esetben próbálod Bocsia meg uh -huh. Szóval ez egy nagyon kedves szokás. Jó, hát furcsak az izlandiak, de mondjuk be, hogy 56-os hír az is, hogy befogadtak magyarokat, dígnek kimentek a repülőtére, és megkértek ötven magyar, hogy maradjanak ott, mert nekik még nem volt magyar be menekültjük, hogy 21-én már nem lehet 23 ázni, mi van most? Nagyon nem jött össze ez a forradalmi hangulat, tiszta apátia borult Magyarországra, úgy -mert láttam. Mert nem jártál be a belvárosban, azért valami volt. Valami nem, volt, volt. Lehet, volt, volt. Volt, szabadságtér volt, múzeumkör volt, volt nyilván a alap eh, helyszíne. Szomorú jobbikosokat láttam csak. És még az idő is kedvezett. Jó, elkeseredett nyúdíjas arcú jobb is Tényleg arra gondoltam, hogy a, már a, a, a helyi a rohamcsapataink is kezdenek apátiába merülni. Végül Orbán Viktor győzött. Na, már csak azt tudom mondani, hogy szeretkezetek, imádkozzatok, meg olvashatok, könyvet mennek, legalább van értelme. Ennek a műsornak az ismétlése? Meg kell, de van 11-es egy között. Puszi, Nyuszi.